Köszöntelek ebben a meglepetés hanganyagban, András vagyok. Egy olyan kis személyes történetet szeretnék itt veled most megosztani, ami is Srimatagyival kapcsolatos, az egyik találkozásom vele, az egyik személyes, közelebbi találkozás. És még mielőtt bele belemennék ebbe a történetbe, azért azt mindenképp érdemes tudnod, vagy mindenképp érdemes elmondani, hogy az elmúlt években azért ez elég nagy vízválasztó, volt, meg lesz is még egy jó ideig a szarjajógában, hogy Šrímataji, át idézőjelben, úgymond meghalt, itt hajta a fizikai megnyilvánulását, a fizikai testét maga mögött hagyta. Ez bizony sok kérdést is fővelhet majd a az ezután következő szarjajógik generációjában, hogy hogy akkor most ők nem találkoznak fizikai? testében sérímatozijal is, hogy akkor ők most ezáltal ö, kevesebbet kapnak, vagy hogy ők kimaradtak valamiből, vagy hogy hogy hogyan is vissanyúlnak majd ezekhez a ehhez a dolgokhoz. Tehát azt érdemes tudni, hogy ezáltal ők semmivel sem, semmivel sem vannak kevesebb tapasztalata, vagy hogy mondjam, tehát nem érdemes emiatt, hogyha van is bennük mondjuk csalódás vagy, vagy hiányérzet vagy ilyesmi mert hát ahogy fejlődik kollektíven is az emberiség, meg egyénileg is mindenkinek megvan a saját útja. Mindenki pont azt kapja, amire szüksége van. És azok akik találkoztak Shimatajival személyesen, azoknak arra volt szüksége, akiknek akiknek meg nem azoknak, megte úgy tűnik, hogy másra, másra van szükség a fejlődésében. És amikor Shimataji volt a jógi közt testben, akkor is azért ugyanezek a, a, az úgymond emberi vonások, vagy hiányérzetek, vagy vagy reagálások ugyanúgy megvoltak. Mire is gondolok? Én nem találkoztam sokat személyesen közelről Srimatajival, de vannak akik igen. Sőt, vannak akik még többet. És ilyenkor folyamatosan benne lehetett, meg benne is volt régebben a jogikban, hogy... Hogy akik mondjuk találkoztak vele, azok érezhetik magukban, hogy de jó lenne, hogyha ha többet láthatnám közéről. Akik pedig ö, sokat látták közéről, azokban lehet, hogy felmerült, hogy hogy de jó lenne, mondjuk, hogyha beszélne hozzám, hogyha mondana nekem semélyesen valamit ő, ő maga javasolná, hogy hogyan meditáljak, melyik cakrán, hogy dolgozzak az életemben mi, mit javasol. És és akiknek pedig ezt megtette mert voltak ilyenek is, azokban pedig lehet, hogy hogy van egy olyan fajta, vagy volt egy olyan fajta vágyakozás, hogy hogy de jó lenne, hogy még többet beszélni Srimatajival, vagy akár vele élni, Kabellában, a kastélyban, vagy Indiában, vagy vele együtt utazni. És aztán voltak olyan jógik, akiknek ez is megadatott, hogy nagyon sok időt töltöttek Srimatajival, együtt utaztak, együtt téltek vele. Lehet, hogy bennük is felmerültek olyan dolgok, hogy viszont de jó lenne, hogyha még nagyobb dolgok történnének és még még még több mindent elmondtan a Nagik Shirimata-ji. szóval ez rengeteg minden felmerülhetett az emberben korábban is. A shirimata -val való kapcsolatában, a Mahamája, a nagy illúzióval való kapcsolatban, hogy hogy hogy milyen találkozások, milyen beszélgetések, és hogy mik, mik történtek, és hogy ezzel mennyire elégedett meg az adott jógi, vagy mennyire vágyott többre, vagy mennyire ragaszkodott ehhez a megjelenési formához. Vagy, hát szóval remélem érted, hogy hogy mire gondolok. Úgyhogy ez régen is megvolt, és és most is meg lehet ez akár az újabb jógikban, hogy ők már nem találkoznak így a testi formájával Srimatajival, és akkor, hogy ők most ezáltal kevesebb élményben vannak részesítve, vagy pedig nem. És ezt érdemes mindenkinek így magában rendezni, hogy nem, egyáltalán nem kevesebb a, a az élmény, vagy a, vagy a spirituális fejlődés. Most ennek van itt az ideje, ennek van itt az útja, és... És hát érdemes, érdemes inkább finomsintre helyezni az embernek a figyelmét, hogy vagy Sri Mataji-val kapcsolatot teremtjen a sahajja jóga vibrációival, a kundalinival, és és hát ott ott már egy teljesen más szintű kapcsolódás van. És erre erre érdemes figyelni, erre érdemes törekedni. Nyilván nem véletlen, hogy Sri hol született, meg milyen családban, és ahogy az sem, hogy hogy meddig élt. Azt sem, hogy kik találkoztak vele, hogy ők mit adnak át tovább az utánuk jövőknek, és az se véletlen, hogy valakinek úgy alakult az élete, hogy a fejlődése most jutott el oda, hogy kapcsolatba kerüljön a kundalinivel, Srimatajival, csak most már egy sokkal finomabb szintű ö, állapotban. Na, no, tehát ez a kis bevezetőt azért mondtam, hogy ha benned lenne mondjuk ez ezügyben ilyen hiányérzet, vagy vagy kíváncsiság, akkor akkor hát ez ne legyen. Tehát inkább az elégedettséget keresd meg magadban, a vibrációban, a meditációban és ott ott keresd শ্রীমাতা জি is. Azért mondom ezt, mert jó pár igen puja volt a újdmond az utolsó években, aminnik kint voltam Kabellában és és ott is már azt éreztem, hogy শ্রীমাতা জি-sokkal sokkal intenzívebben ott van finom szinten, már akár a hangárban, vagy a jógik között, amikor még a úgymond a testében ott sem volt a a a gurú, a mester, az anya, de már mivel, hogyha a jógiknak a figyelmében volt ez az egész finomszintű létezés, a lélet állapot maga, akkor már ott jelen volt ez az erő. És aztán az utóbbi években Srimatagy is már inkább visszahúzódó volt, tehát hogy nem annyira beszélt sokat, kevésbé volt aktív, és talán erre ezáltal vezetve rá jogikat, hogy a figyelmük inkább a finomszintű dolgokon legyen. Tehát őt is ne testbe keressék a testi formáját, hanem inkább finomszintű kapcsolatot létesítsenek. No de mindezek ellenére azért nyilván rengeteg történet van, vele kapcsolatban, akik jogik találkoztak vele, és hogy ilyenkor mit éltek át, hogyan élték át, hogyan tapasztalták meg, és azért mindezek mellett azért jó ezekről tudni, érdemes érdemes ezeket ismerni meghallgatni. Legalábbis én nagyon kedveltem, amikor ilyen régi történeteket hallgattam a régi jogiktól vagy olvastam könyveket vagy lehet látni a videókat itt az interneten, hogy Shrimataji hogyan, hogyan volt a jogikkal, hogyan mozgott ott az esti programokon, a meditációkon, az előadásokon. És hát ezek azért valóban egy különleges különleges élmény volt. No, és akkor az egyik ilyen különleges élménye nekem az egy diváli puja volt, azt hiszem 2009 ősze, amikor egy ilyen közelebbi kapcsolat kapcsolatban lehettem, úgymond a fizikai megnyilvánulásával Sirimatajinak. Úgy indult, hogy akkor Zsuzsával, már itt laktunk Baranyában, jött az ősz, a diváli, és elindult bennünk, megmozdult egy ilyen vágy, hogy, hogy menjünk ki kabellában. Srimataji még a korábbi években sokszor a diválit azt Indiába töltötte, de itt most kabellában maradt, és itt szervezték meg ezt a diváli pudzsát, a diváli pudzsa ceremóniáját, és Zsuzsával az merült fel bennünk, hogy menjünk ki, Még nem nem nagyon voltunk össze sokszor és úz talán volt, de én még nem. Valahogy ki alakult egy ilyen kondíció, hogy inkább a tavaszi, meg a nyári púdjak és hogy hogy az őszire annyira nem és úgy felébredt bennünk a vágy, hogy akkor tényleg menjünk el. És már előtte, az előtte lévő hetekben írtam a többi magyarországi szájzaj joginak, hogy hogy jön el valaki vagy hogy készülődik, vagy hogy lesz, hányan hogy menjünk, de úgy adódott, hogy azért is volt különleges még ez a hétvége, mert senki más nem ment Magyarországról, csak mi ketten zsuzsával. Már ez is adott egy ilyen különleges hangulatot az egész hétvégének, hogy Magyarországról senki más nem volt, csak mi ketten, és ráadásul ősszel. Tehát nem ez a nyári meleg, ez a kánikula, amikor amikor ez a, ez a jó eső, meleg érzés, amikor az ember tényleg egy könnyű pólóba, egy egy laza ingbe, ö, ott az olaszországi hegyek közt, kabelában, a napsütésben van, hanem ez bizony egy ilyen vacogósabb, hidegebb kabát, pulóver, sapka, tehát egy ilyen, kicsit ilyen embert próbálóbb hétvégének ígérkezett, de, de nagyon vártuk, nagyon, nagyon nyitottak voltunk. És ahogy kiderült, hogy Magyarországról nem mennek mások, kérdeztem a jogiknak, jogikat, hogy nekik van-e valami ötletük, hogy vigyünk Srimatagy-nak valamilyen ajándékot, vagy esetleg készültek-e már rá, vagy hogy hogy vannak ez ügyben. De visszaírtak, hogy ők ez ügyben nem volt senkiben lépés, nem volt, nem történt semmi, úgyhogy ránk bízzák. Általában amikor így mentünk is Srimatagy-hoz bármelyik pudzsára, és mentek magyarok, azért valamilyen ajándékot minden alkalommal vittek. Ezek ilyen kis szimbolikus dolgok, vagy vagy Magyarországhoz köthető helyi jellegzetességek, vagy a Jógik által összerakott, készített, kézzel készített kis emléktárgyak, vagy valami díszesebb dolog. Szóval igyekeztek minden pudzsa alkalmával a Jógik valami kis különleges dolgot vinni Srimatajinak és felajánlani hogy finom szinten is dolgozzon ezeken a hát ezeken a magyar magyar jellegzetességen, magyar dolgokon és az itteni vibrációkon, az itteni embereken. És gondolkoztunk Zsuzsával, hogy akkor most milyen ajándékot is vidjünk mi ki? Valójában nem nagyon jött ötlet. És úgy voltunk vele, hogy na hát, hát, ha adódik, majd meglátjuk, és bementünk Pécs belvárosába, kicsit sétálgatni, hogy hogy ahogy nézzük a boltokat, az embereket, hogy hát, ha jön valami jó ötlet, és akkor azt visszük ki. Felmerült bennünk, hogy vigyünk valami kis porcelánt, vagy valamilyen szebb ö, kis dolgot, de valahogy úgy mégsem, mégsem éreztük, hogy ez most helyén való lenne, és akkor ilyenkor én azt vettem észre az életből, hogy akkor érdemesebb tovább keresni. Ez nem csak egy igen ajánlók kapcsán, hanem bármi, bármi egyéb terület az életnek, hogy az ember, amikor nem érez nem érzi finomszínten azt, hogy hogy ennek most itt lenne a helye, vagy itt lenne az ideje, akkor én azt vettem észre, hogy érdemesebb egy picit pihentetni a dolgot, és akkor utána lehet, hogy egy-két nap, egy-két hónap de akkor felbukkan majd az, ami amire azt tudja mondani az ember, hogy hogy igen, erre vártam, ez lesz az. És így volt itt is, hogy sétáltunk a belvárosba, és valahogy nem éreztük még azt, hogy most ilyen porcelánt kéne vinni, amikor egyszer csak egy egy könyvesbolt mellé értünk. És akkor mondtam Zsuzsának, menjünk be, nézzünk szét, hát ha van itt valami jó könyv. Bementünk, és aztán találtunk egy egy egész nagy albumot egy ö, olyan albumot, ami angol nyelven volt, és Magyarországot mutatta be teljesen. Gyönyörű fotókkal. És olyan album volt ez, olyan fotókkal, hogy Magyarországnak igyekeztek minden táját bemutatni. Tehát egészen a, a, az alföldi tájak, Budapest, mint főváros nevezetességei, Balaton, aztán a hegyek, a Dunántúli hegyek, a keleti hegyek, síkság, erdő, jellegzetes emberek, ruhák, Terek, városok, állatok. Szóval egy ilyen komplett komplet album gyönyörű képekkel, és olyan volt tényleg, hogy, hogy teljes Magyarország benne van. És ahogy ezt lapozgattam, azt éreztem, hogy ez, ez egy olyan ajándék lenne, ami nagyon helyén való lenne ott a Diwali puja alkalmával, hogy felajánlani Srimatagy-nek ezt az albumot, és ezáltal egész Magyarországot, hogy hogy a Diváli vibrációi, a Diváli fénye beragyogják az egész környéket, az itt élő tájat, az itt élő embereket, az itt élő állatokat, városokat. Ez az az egész, egészet, amit itt hát Magyarországnak hívunk. Nagyon, nagyon azt lehetett érezni, hogy hogy ez igen ez ez jó lesz. És akkor zsuzsával úgy döntöttük, hogy ezt az ajándékot vigyük ki Srimatajinak. Nagyon nagy öröm volt, nagyon azt éreztük, hogy ez egy ilyen, ilyen szívből jövő, nagyon kedvező felajánlás. És tényleg olyan szuper volt az egész. Egyébként akik már régebb óta követik a kolostoros blogot, azok láthatták is ezt a könyvet. Vagy ha nem, akkor érdemes most fölmenni a a bloghoz tartozó youtube csatornára és ott a 2009-es környéki időszakban van egy ilyen felvétel, ahol a a kocsiban csináltam egy ilyen kis videót kabellában, és ott be is mutatom ezt a könyvet. Mondjuk akkor még ilyen kis egyszerű webkamerával vettem fel ezeket a videókat, de azért próbáltam már az akkori olvasóknak is bemutatni, hogy ez lesz az az ajándék, amit az esti ceremónián, az esti divali pudzsán felajánlunk Shri mataji -nak. Úgyhogy még ezt mostott bele is pillanthatsz egy kicsit ebbe a könyvbe. Nos, tehát egy ilyen nagyon, nagyon kellemes érzés volt, egy nagyon ilyen felemelő, hogy tényleg gyönyörű képek, benne van egész Magyarország. Sőt, ráadásul nagyon sok olyan fotó is volt, ami ilyen városokról, ilyen pillanatképek, ahol emberek vannak. Tehát tereken, utcákon jönnek, mennek, és és volt bennem egy olyan érzés, hogy még lehet, hogy, hogy hogy azokon a fényképeken lehet, hogy rajta van mondjuk a az elkövetkező jogi generációból pár ember, akik ezáltal kapnak egy kis vibrációt és aztán ki tudja, lehet, hogy pár év múlva rátalálnak a sahaja jogára rátalálnak sirimatajira szóval ilyen, ilyen érzések ilyen gondolatok ilyen, ilyenek voltak bennünk és aztán így megvettük az ajándékot és elkészülöttünk, közelgett a hétvége és akkor elindultunk zsuzsával Különleges volt az egész diváli puja, fantasztikus volt. Már ez, hogy hogy tényleg az őszi hidegben vagyunk kint, kabellában és És az ember egy picit picit más körülmények közé van helyezve. Ráadásul nem is nem is jött olyan sok jogi, mint mondjuk a nyári guru pujjákra, vagy a krisna pujjákra. Tehát nem volt ilyen több ezer, vagy ilyen ezer, kétezer, hanem... Hát nem tudom, mennyi lehet 500-600, tehát én kevesebb, egy picit olyan, az egésznek olyan bensőségesebb, olyan, olyan családiasabb hangulata volt. És bármennyire is kabellában van az ember, vagy egy ilyen szemináriumon, különböző állapotokat lehet megtapasztalni. Hiába egy ilyen meditatív semináriumon van az ember, sokszor lehet az, hogy akkor is a figyelme nagyon a külvilágon van. Például nagyon sok olyan jogi van ott, akit ismer, akár magyarok, és akkor beszélgetnek, sztorik, ez, az, az és, és valahogy hiába ott van egy szemináriumon, még sincs annyira figyelme belül. Aztán nyilván, hogyha így megerősödik a meditációban a figyelme, attól még hiába elvonatkoztatja mondjuk egy csomó ilyen külső dolog, attól van, hogy mégis meg tudja tartani. De itt ezen a diváli pudzsán nem nagyon volt ilyen. Tehát mivel nem volt sok magyar, egy pár külföldivel azért beszélgettünk, de úgy igazából tényleg ugy magunkban voltunk, hogy a a meditációra figyeltünk, a vibrációkra. Szóval egy egész egész más, egész különleges élmény volt. És hát ahogy ment a szemináriumnak a a, a napjai, péntek, szombat, vasárnap, úgy elérkeztünk a vasárnap délutánhoz készülődés a Diválihoz és aztán az estéhez. és mivel most nem volt más Magyarországról csak Zsuzsa meg én, ezért nem is volt kérdés meg nem is volt a szokásos ilyen úgymond játszma, hogy akkor kik mennek a színpadra, kik nem, mit visznek mit nem úgyhogy egyértelmű volt hogy hogy mi fogunk fölmenni a puja után átadni Srimatogynak az ajándékokat, még egy csokor virágot is vettünk Ez, ez úgy emlékszem 2009-ben volt és ekkoriban Srimataji már nem tartott ilyen nagyon hosszú pudzsákat. Nem is beszélt sokat, rövidebb volt, de de hát nagyon intenzív. És itt is ezen a pudzsán Srimatajinak sokat volt csukva a szeme, már nem nem volt olyan hosszú a pudzsa, nem mondtunk olyan sok mantrát, de nagyon intenzív volt. És aztán eljött eljött a Pudzsa utáni idő, amikor az ajándékot ilyenkor minden ország képviselője, vagy aki jelen van, jógi, azok adják át. Bármekorai ilyen, ö, emelkedettség maga a Pudzsa, egy ilyen örömteli, ilyen áhítat, egy, néha ilyen megható dolog, a Pudzsa után ez az ajándék átadás már néha egy picit úgy, úgy úgy ez felborul ez a nagy harmónia, tehát ott a simpát körül egy kicsit izgatottság van már a jó egyikben, kis tülekedés, sokan ott vannak, hogy hogy mennek föl, és akkor ilyenkor úgy megborul egy picit már ez a ez a ez az emelkedettség, de hát ez természetes vele velejárója, hogyha voltál már kint kabelában, pláne hogy hát is élted ezt ott a simpát környékén, akkor tudod miről beszélek. És itt is ez volt most, hogy egy picit ott így Így az emberek már készülődtek, tolakodtak, hogy hogy ki megy, hogy megy föl, ki, ki utána színpadra. És zsuzsával ott voltunk, de bennem azért nagyon erős ilyen, ilyen meghatottság, megilletődés volt, hogy hogy akkor most közelébe kerületek Srimatagy-nak, és személyesen áthathatok egy ilyen ajándékot. Azért nagyon sok ilyen tapasztalásom, vagy élményem nem volt, hogy ennyire közel e, kerülni Srimatagyi, földi megnyilvánulásához, úgymond, és ez, ez egy picit olyan meghatottságot adott nekem, úgy nagyon nem is nagyon beszéltünk ott a színpadnál, meg eléggé úgy, akik ott szervezték, ez picit úgy pörgették is a dolgokat, hogy hogy dinamikusan haladjon ez a folyamat, hogy jöjenek az országok, jelenjenek meg Srimataji előtt, adják át az ajándékot, adjanak egy namaskárt, és haladjon tovább a a ceremónia. És aztán mi is egyre közelebb kerültünk a színpadhoz, majd föl rá. Hát én akkor már nagyon-nagyon meghatott voltam, és folyamatosan igyekeztem Srimatajin tartani a figyelmemet, fizikailag is a szememet, tehát hogy hogy őt figyeljem. És finom szinten is a lélek a lélek figyelmét igyekeztem rajta tartani, hogy meditációban lehessenek Mindeközben a úgymond pörgetős vagy dinamikus színpadi menet közben. Végre aztán oda kerültünk Srimataji elé. Letettem a földre magam elé a könyvet, és egy ilyen namaskárt, namaskárt adtam. És hát nagyon közel voltam, tényleg Srimataji-tól talán egy-másfél méterre, nagyon, hát ez egy ilyen tényleg nagyon-nagyon megható pillanat, hogy az ember ott lehet és ő mi korona maszkárból ez egy aki ezt nem ismeri ez egy fajta laborulás tehát a a fejünkkel megérintjük a a földet és a a homlokunkkal és a két kezünket śrīmatadži felé tesszük a földön ez egy fajta igen alázatos gestus hogy hát laborulunk a guru előtt a mester előtt és ö, meghajlunk előtte a legmélyebb módon ahogy csak tudunk másrészt a az agnya csakra a 6 hogy azt letesszük a földre, átadjuk, tehát, hogy egy ilyen alázatos, tiszteletteljes köszöntés is. És az a pár másodperc, amíg ilyen namaskárt adtam, utána felnéztem, akkor azt vettem észre, az volt az érdekes, hogy Srimataji lábai előtt volt egy ilyen fehér szőnyeg, oda tették le az ajándékokat a a a jogik. Én egy kicsit még a szőnyeg, tehát nem a szőnyegre, hanem a szőnyeg elé tettem, és hogy a namaskárt végeztem, utána fölnéztem, azt vettem észre, hogy a szőnyeg teljesen üres, már nincs ott rajta más országoknak az ajándéka, hanem egyedül ez az egy könyv. Ez Egyedül ez az egy könyv volt Srimatajinak a lába előtt. Ez az egész kép, ahogy ott láttam Srimatajinak a, a, a lábát, a fehér szőnyeget, amin, ami előtt sem magán a szőnyegen, Sremata-gi lába előtt semmi más nincs, csak ez a Magyarország könyv, ez valahogy ez egy annyira ilyen ö, nem is tudom, ilyen szimbolikus kép volt, vagy ilyen magával ragadó legalábbis számomra hogy egy pár másodpercig ö, szinte teljesen belevesztem ebbe, ebbe a képbe tehát ott érdeltem és csak figyeltem ezt ö, Én aztán gondolatok nélkül csak ott voltam, és figyeltem, hogy Shimataji lába előtt ott van, ott van ez a könyv, ez a teljes Magyarország. Ez a ez a, ez a fotóalbum, ezek a történetek, ezek az emberek, a tájak, a hegyek, minden, minden. És annyira az egész olyan volt, mintha tényleg egész Magyarországot ajánlottam volna vagy ajánlottuk volna ott föl Shimataji lába elé. E, e könyv formájában így de és ezt is éreztem, hogy az egész országot így oda tesszük Srimataji vibrációi elé, és hogy dolgozzanak rajta ezek a vibrációk, és hogy hogy tényleg legyen úgy, ahogy lennie kell e itt az embereknek a fejlődésében, és hogy, hogy mi jogik, akik igyekszünk így e az élet finomabb szintű világában, dimenzióiban, vibrációiban létezni, ez a legtöbb, amit tehetünk hogy hogy Mataji-nak felajánljuk ezeket a dolgokat, felajánljuk a fejlődésünket, a sajátunkat, másokét, és és ez egy nagyon-nagyon szép volt, hogy így Magyarországot így oda tudtuk elé tenni, és, és akkora öröm volt, hogy hogy hogy nagyon... Nem hiszem, hogy sok ideig maradtam ott így ebben az állapotban, talán pár másodpercig, de olyan nagyon hosszúnak tűnt, és úgy nagyon bele merültem ebbe és úgy, azt éreztem, hogy hát ez az egész egy ilyen nagyon nagy kedvezőség volt, hogy nagyon szép, hogy hogy tényleg ott vagyunk és és hogy tényleg ez a legtöbb amit tehetünk és hogy egy ilyen boldogságban vagyunk, hogy hogy hogy ezt mint ember, mint jogi, ezt meg tudtuk tenni vagy fel tudjuk ezt egyáltalán fogni és és tényleg ez a legszebb gesztus, hogy ezt így az Isteni erőnek így átadni a dolgokat. Hát és aztán persze, mivel elég dinamikusan és pörgetősen ott a szervezők intézték a folyamatokat, hogy azért a ceremónia menjen tovább e, hamar. Aztán végül is a a könyvre ott még kerültek más ajándékok, és aztán végül is fogták az egész nagy fehér szőnyeget tele. Ott a sok-sok országnak a sok-sok ajándékával is, aztán elvitték valahol a színpad, színpad mellé. Gondolom, hogy utána vigyék majd Sirimataji utána kastéba és hát tényleg hatalmas vibrációk voltak, utána igyekeztek a jogik is lemenni a színpadról, de én annyira, annyira bele voltam veszve az állapotba, annyira így úgy ott, ott maradtam, olyan örömben, hogy hogy aztán végül is én nem mentem le a simpadról, ja és még annyi, hogy egy, egyébként Zsuzsa is ott volt, és ő pedig egy csokor virágot adott át Srimatajinak, tehát így adtuk át, hogy én a könyvért, Zsuzsa a virágot, Azt hiszem aztán, hogy Zsuzsa le is ment a színpadról, de én végül is ott maradtam egy-két jogival, egy pár, pár jogival, aztán a, a többiek nagy része visszamentek a a hangár lenti részébe, és utána el is húzták már a függönyt, és készült Srimataji távozni, és hát én valahogy úgy ott maradtam, ott, ott így térdeltem a színpad szélén, és és egész egyszerűen csak így figyeltem, figyeltem Srimatajit. Ekkor már akik ott vannak és segítik az egész ceremóniát, azok jönnek-mennek, összeszedik a kellékeket, segítik Srimatajit, segítik, hogy akkor oda menjen az autóhoz, és vagy vagy ruhát segítenek ráadni, vagy összeszedik a virágokat, az ajándékot, szóval volt, akiknek ez volt ott a feladata, és ők ezt ott tették, vették, én pedig csak ott egész ecseny térdeltem és csak így figyeltem Shrimatadjit, és így egy egy óriási hálap volt bennem, hogy hogy hogy ott lehetek a közelébe és hogy hogy hogy láthatom, vagy, hogy hogy tényleg egyszerűen csak így így elmegyott mellettem persze óriási vibrációk és és és nagyon nagy örömállapot, nagyon nagyon hát tényleg eh akkora hála és akkora öröm örömállapot, hogy nagyon. És az ember tényleg csak igen meghatódottság, hogy hogy itt lehet láthatja, adhat egy namaskárt, egy namastét, és hogy hogy hálás azért, hogy hogy él, hogy létezik hogy hogy hogy kapcsolatban lehet a lélekkel és aztán utána végülis elég hamar távozott is Srimataji, nem nem nagyon beszélt, ezekben az években már inkább inkább csöndben volt, úgymond, és hát gondolom a figyelmével dolgozott a jógikon, és aztán utána végülis elhagyta a hangárt is, de tényleg, tényleg egy, egy felemelő élmény volt, és úgy voltam vele, hogy nem sok ilyen élményem volt. Srímatagi volt, de tényleg az a, az az egy-kettő azért az, az meghatározó volt és számomra is nyelégi is volt ebben az életbe. Nyilván ha több lett volna, még jobb lett volna, de ha nem, nem, de de ezek a dolgok is fantasztikusak voltak. Kabelai is ilyen, hogy hogy az ottani szemináriumok olyanokat tud átélni az ember, hogy én úgy voltam vele, hogy ha hogyha semmi egyéb nem történik velem jogiként, már akkor is azok a azok a szép élmények, azok a szép állapotok, az az emelkedettség, azok a azok a vibrációk, amiket ott az akkori szintemen így át tudtam élni, be tudtam fogadni a fejlődésemnek, vagy a fejlettségemnek azon a, a szintjén, amit át tudtam egyáltalán élni, azok akkora öröm volt, hogy hogy már ezekért megérte úgymond élni, vagy vagy megszületni ebbe az életbe, és hogyha még talán soha többé nem jutottam volna a kabellába, akkor is úgy éreztem volna, hogy hogy, hogy eleget kaptam. Úgyhogy így voltam ezzel a találkozással is Srimatagyival, hogyha nyilván akkor még nem tudtuk, hogy meddig fog élni Srimatagy, de úgy voltam, hogyha ha többet nem leszek, a fizikai testéhez ilyen közel, akkor is ez egy ez egy akkora ajándék, olyan olyan szépen mélt volt, hogy hogy hogy már ezér hálás lehetek és és ez egy életre számúra elég, elég volt úgyhogy hogy ez volt a a Diwali találkozás, Shri Mataji vala puján átodás Magyarország a könyv. És aztán utána jöttek persze még még egyéb pujcsák Rákövetkező években, amikor kint voltunk a belábad, akkor már nem voltam ennyire közel a simpathoz, ennyire közel a srimatagihoz, de de ez egy ez egy szép emlék maradt így bennem. Nos, de mondom, ahogy itt a a hanganyag elején mondtam, attól függetlenül, hogy most mondjuk jogiknak olyan generációja jön, akik így nem találkoztak srimatagival, tényleg ö, ezeket a történeteket meghallgatják más jogi is ezek ilyen szép események de de mondom ettől ők egyáltalán nem lesznek kevesebbek tapasztalatban vagy bármiben mert talán a figyelmük is már sokkal inkább ezáltal így a finom finom szintű kapcsolaton van hogy a sajájogi sajájók a vibrációival a kundalinivel és ezáltal a srimatagival keresik a kapcsolatot a lelkükkel, az önvalójukkal, és hogy ugyanígy átéljék magukban ezt a fajta ö, emelkedettséget, ezt a fajta örömet, amit amit tényleg az ember, em, egyéb emberi dolgok nem nem adhatnak meg nekünk. És ez is egy fajta ilyen ö, felismerés, hogy eljusson az ember oda, arra a szintre, hogy, hogy mint ember ö, milyen milyen élményekben lehet része a családja által, a pénz által, a karrier által, a, a, az élet anyagi dolgai által, és hogy hogy ezek ezeken a korlátokon átlátva, az érzelmeink korlátján, az értelmünk korlátján, hogy az ezen túli világ, az ezen túli állapot, a finomszintű dimenziók, igazi örömét hogyan tudja megtapasztalni. És és hát ez az, ahová emberi emberi dolog vagy az emberi elme az nem nagyon fog tudni eljutni, ehhez kell a meditáció, Tehát ehhez kell az, hogy, hogy le tudjuk magunkat csöndesíteni a saját emberi ö, ö, korlátainkat, az egónkat, az énünket, és hogy föl tudjuk fedezni magunkban ezt a finomszintű isteni ö, dimenziót, és hogy hogy ennek teret adva éljük át a, a létezésnek egy sokkal sokkal emelkedettebb, örömtelibb vagy úgy is lehet mondani megvilágosodottabb állapotát. Úgyhogy ezt kívánom számodra is, kedves hallgató vagy könyvolvasó, hogy magadban, a meditációdban ezt keresd, így keresd Srimatajit, a Kundalinit, az önvalódat, a lélek állapotát és Ezt hagyd, hogy ez betöltse, betöltse a lényedet teljesen, és hogy ennek tudjál teret adni saját magadban, az életedben, a hétköznapjaidban. És hogy ez megvalósul, akkor, akkor tényleg egy sokkal szebb életet fogunk tudni élni itt a Földön együtt. Hát ha valamire, akkor, akkor erre igazán érdemes figyelnünk. Ha valamire, akkor ezért igazán érdemes tennünk is önmagunk örömére, mások örömére, a felemelkedésünkre. Úgyhogy ennyi volt ez a kis történet. Remélem, hogy sikerült ez így adni valamit számodra. Kis élmény tapasztalatot, kis sztorit, történetet. Hát, hogyha olvasod tovább itt az e a szahadzsa eltöltött első tíz évem történetét, akkor ahhoz is kívánok számodra, kellemes időtöltést, felismeréseket, és utána pedig mély meditációkat. Szervusz!